L'Assemblea Tiana està organitzant aquest dissabte una jornada participativa sota el nom de Tiana Ens Uneix. L'acte central del matí ha estat la conferència del professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Carla Riba, sobre la fi dels recursos energètics. I és que assegurat que les reserves de petroli, gas natural, carbó i urani s'esgotaran al 2060 si es mantenen els actuals nivells de consum i si es manté la progressió de creixement de la població mundial. El doctor en enginyeria ha explicat al públic assistent a la catequística que aquesta conclusió s'extreu extrapolar les dades de consum energètic i de creixement mundial dels últims 30 anys i contraposar les a les dades facilitades per fons oficials respecte a les reserves energètiques mundials. Hem fet una cosa que, molt... que permet també a les energies no renovables, una gran alegria, que és viure del futur, diguem-ne. No? Jo de les societats per quan hi havia aquesta abundància de recursos no renovables, la gent es colpiava i feia, convertia l'haver viscut el futur durant els temps ara d'incrisi ens pot portar una situació dramàtica que és que ja tenim hipotecat tot. Nostre petugia, el nostre futur i el Carles Riba ha assegurat que només ens queda canviar d'hàbits, reduir el consum energètic i potenciar l'ús d'energies renovables. I també ha afirmat que cal intentar entendre col·lectivament que el sistema actual no és sostenible i que ha de funcionar d'una altra manera. El gran capital, en aquest moment que ja no pot créixer de la manera que estava creixent, gran part per falta de recursos, tendirà a abandonar. Abandonar els treballadors que no els hi han interessat i que ja han pogut substituir per tecnologia, els abandona, guatur. I jo crec que l'única solució que tindrem, diguem-ne és, des de la gent abandonada, reconstruir una economia nova. I l'únic que hem de reclamar és que no ens tallin els recursos naturals, com el viu sol, el territori, el terreny, l'agricultura, la... els boscos, els etc, etc, la jornada Tiana uneix continuarà durant tot el dia a la catequística amb activitats com el cafè de Tiana, un mètode mitjançant el qual es busca posar en comú propostes de canvi que es puguin promoure. I el punt final el posarà una sessió musical a càrrec de diversos músics tianecs.